بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن وعلاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين وبعد وصل أزوي ديتش كامونيزم تس شيدا وكامونيستان تس شيدا كامونيستان كيبادو داسي عقيدة دادش أغاه بإلحاد يعني دي اللهنا بإنكار والعلاده د الله نه په انکار ولاړه دي د کومونیزم په اخیده کې دا چې لینن بویل مارکس بویل چې دین اله او پیغمبر دا اپین دی اپین د دې ولا سونه اپین دی وې پدې باندې د ملایانو خانانو پیرانو د داخلي پینې دا شکې هل قامد حساب کتاب د جنت د دوزخ د الله به ویني انشاء الله به صادره وي چې نشته دا وی اصلي د ملایانو پیند خلکو ته ورکی خلک پني شکي نو اله تا دین تا قران تا رسول تا اخرت ته به نظر کتل دوی چې انسانان الله نه پیدا کړي دوی په ارتي انسان په خلقت کې د هغه په نظر د داروین په نظر باندې و داروين اغه ویل انسانان د انسان ش اوله پیدا کیده نو دنه ادمه پیدا شوه نه د هواه نه پیدا شوه عليه السلام نه الهي وحي او نه د دې کې الهي لاس شامل ده ودانه سمندر په تل کې یا سمندر کې چېرته په ډنډ لوبوکې یو جرسومه یو ميكروب او دا په دو وخت په تیرې دوه باندې هغه غټېدو غټېدو شو بیا چې سمندر غاړې تر اوته نو د یو بو غاړې شروته د بیا چنجي غونډې شې شو بیا د زمانې په تیردل دغه چنجي کرا کرا, کرا, کرا په یو بل ډول حیوان باندې بدل شو بیا د زمانې په تیردل وې دغه نبیا یو اغه جوړښت یې نه بيزو ته نه جوړا شو بیا د بيزو خپل شکل بدل کړه د دې نه مشه بانز جوړ شو اغه چا اړیکې نه لري په دوه خومټلې شي په سرور په شي حرکت انسانانو ته ډېر ورته دي تبليدل دي 4 په دوه خومځي سم ځای چرماغ مارماخ چر خوري دي زنګلون کي چرماغ راوش کوي بي بي تيګ باندې کي بلتيګ راوخ ډاکټر کور کي ماتي کي پوسټه کټنل لري کي دغه خوري د شنبوم لیدلی او د شنبن زیاته نه جوړ شو او بیا د دې نو رسټو یخه بيزو د وخت په تیرېدل باندې د دې د نقیم تنس شو او د وخت مې ختم ته تویشو شکل انسان شو د نن زمانه انسان وته شو د وخت په تیرېدل نه الهشت ده ماوزو بالله نه ادم علی السلام ست نه خواشت ده نه خلقت دی ادم او دی اوا چې څنګه اسماني کتابونه ولیده چنه د نظر یې وله وړاندې کړه دوه مختلفه دینونه ټول لا هوت ځکه انجیل کې دې ته ورته خبرې وي تورات کې دې ته ورته خبرې وي قران کې هم داسې خبرې دی ادم علی السلام دی پیدا اخ پاړه سره سره ورته شېنو څوبم اختلاف به خامخاو ځکه ربه تعریف نو داروین دا نظر یې و کړه مارکس او انګل زو درست به لنین دغه نظریه نور منکشاف فرق او دای په تعلیمي نسب کې شامل کړ او دی الله نه دې انکار ذریعہ امدا او غرځول شي نه الهشت د انسانې پیدای خلقت دغه شایې د خلقت د انسانې لا دغه شایې تر درست بیا یو بل څو غره شو دی نیچا په نامه بل اروپي فلسفغه هغه ویل چې انسان یو وخت الله احتیا الله هو خو بیا اله مرش نعوذ الله امر سنست او اوس و انسان پخپل اله شويده نه انسان پخپل خدای ده زکوې سمندرونه تسخير کړی دي سمندر تل تر رسیدلې ده فزات جیک شويده یا مثلا نور ډیر کارونه کې دي د خپل عقل پختګي نور دې په ب... پیغمبر ته ضرورت لري نه اله ته ضرورت ده یی دې پخپل اله ده او د ارسه د شدله کپسړلې راش مرونه وشو بوتي راشنه شي ووله پخشي ومني کي ورجي يو ختم د انسانانو اندر ډول کي دا يو طبي ژوند دي فطرت تي ارتراجي کول دی الهني انکار کا او بلې ب کده نظر ودان دکړه چې کده شي چې داسي زمانه راشي داس انسانان راشي چې دیغو انسانانو او د وسانې زمانې د انسانانو ترمنځ به دوه نفرق وي لکه د پرونې بزود دي, بزو دي وسنه انسان شته وي به با باغي انسان د سوپرمن ویل کی په غرب کې تاسو دا خاورو قوی قبي قبي عکسونه د فلمونو جوړ کړی دي کارټونیکي اوسمه کش کې یو ټانګونه نسيوسته او را یو دغه د سوپرمن نظرې دوی په ځین کې په خښو دی نه سوپرمن یعنی دا سی وسړی چې ترغه پورټبل څوک نه او هغه بیا دغه د انسانانو ترمنځ دونه فرق شې لکه دا په خاني بزود نه نه انسان ترمنځ فرق دا نظریه دي په debat ذهنونو زهنن نو کې دي خرافات په هیڅ ډول وېداو دي علمی حقایق ویلي بیا یو وخت هټلر را پیدا شو خو سپر مین ممکن نه ټول خلک د ما په سپر مین تو بومنې کني دیونه پرې دم دا وزنو د اني سودا تړه او په انسانان سوزو او وژنه اچھا په سپر مین تو باندې خلاصه معنا خلاصا د اله او د خلقت په اړه کې د کومونیزم دا نظریه ده هغه ادریس اند انسانان ترمن شریک باید ذر زن زمين زور خذا زور دو دولت او نظام او خوره ده لتره المال بين الشريكين تكون اذا ما خذا التخس في دمج التخس اللي كي ديش التخس دمج التخس كي ديش ضروره الرفقه بيتول دوله مادي وشعثا النبي دوله دي طول مشترك ده من ذا شخصي من ذا شخصي ملكيه ده, ده. بيتكون لاري او د ټولې د مواثر او طبقات تو خلاف بې باید مبارزه وشي طبقی مبارزه خان فی ډالان سرماداران روحانین د بایدمن زه وړی شي ترڅو د خلک ددي د سلوت نه خلاص کړی شي روحانی طبخه او اجتماعی مخور او دولت من خلک دا باید چول من شي او باید ل من زه شي پو دا چټه طبخه د کاریګر خلک شو د شپولتار یا ارتواي یا کارگران، ارچر تا با دو شعرون اینکلی و کارگران جهان متحد شود، کارگران و کارگری انقلاب و د ادبیات و دو شعرون اوه، د چوتا طبقه د مزدور و محنتکاش در خلق راپورت شی، او یو د پا بل سر اولی و خانان و ملکان و ملایان و دین و مزجد و محراب و قرآن و دی الله نظریه و دی پیغمبر و وجود و اسمانی کتاب و نبدا ده ارس ختم که دوی دیو کارگری انقلاب راولی بیا با دې خپل پادشاهي د خپل منځوي سره د هر تقسیم کوي دا به خان خانینه کې غریب غریب نه پاتې کیږي خو دې دین مونږه شالله بينهم معيشتهم په حياته د الله فرمایي چې د دنیا دا معيشه ما د دې ترمن تقسیم کړی دا چې الله خپل حکمت د غریب پیدا کړي خان پیدا کړي نو د الہ په اړه نظریه غښه او د دین په اړه نظریه د غښه او د انسان د خلقت په اړه نظریه د غښه او د نظام او د حکومت په اړه نظریه د غښه او بي ويلې چې په تاریخ کې شدا چونې جګړې شوي دي وې دې حق او باطل ده د ټول مادياتو په خاطر شي کې پیغمبران ځان په پیغمبري مشوره کړي دي دوی الله دوی خاطر خپل حیثیت او جوړ کړي د خلکو مالونه باندې خټه په تاریخ کې چا څنګه شي و د حق او د کفر د اسلام جګړه نه دي, دي آسماني وحي د نبوت او د شيطان یا اطباو ترمن جګړه نه دي ویدہ ماديات د ماديات سر جګړه او اصل شې ویدہ ده د ماناګيات او اخلاق د ماديات اثر ده اصل مالي. ماده او ماديات دي. مقدس شي ویدہ ماده ده د عبادت او د خدمت شي هغه په لالي شي هغه ډېر کړشي او د دې په خاطر باندې چې انسان خپل ژوند نپوره پوره خوند واخلي وی حرام حلال ته کې به خښتنه هرشي حلال دي زکه خو اباحیت ورته او شویعیت شویعیه غربی کې ورته وای یعنی هرڅه شایع دي نشر دي به شل دي هرڅه دي ټولو دي ده دا څنګه چې اوسګه د تاته اجازه نشته تاته تا اجازه نشته نه هرڅه کې تاته اجازه درته کې ماته اجازه هرام او حلال دا شی نشته روان روان نشته دا د دې عقاید او د دې په روسي کې داشې لنن داشې عملی کړه مخفي دی خوبونه د دې نظریه مارفره نه کړو بل ملګره انګلز نه دیغه وړاندې کړو بیا لنن راغې لنن به داشې عملی کړ د نظام د حکومت په شکل به شوروی اتحاد جوړ کڼ ترغ ورسته بیا کمونستان غوښتل چې افغانستان ته هم همدغه نظریات تلته راولې د اهداف الفقاهه الاقتصاديه اهداف و هند سمندرته درسیادله او دی غرب سنه د ټاکره او دی تېله منابع او تنظیم لسهوله اقصدي اهداف او ديني اكيد اضافه شوي نبي د مفاهيم د ادبيات او د نظریات افغانانو کې هم خارق دل د وخت بیا افغانستان کې د افغانستان ديموکراټیک ګوند یا د افغانستان کمونیستان لړل ټپلي دا بیا را جوړ شي دوی بیا را جوړ اخبارونه او تنظيمونه او نشرات دای جوړ کړل یو اخبار د پرچم په نامه پرچم فارسی کې بیرغ توای او چلاو او یو اخبار د خلق په نامه باندې جوړ کړ د دې بیا کل روس تر سروو ش خپل منځو کې اختلاف راغی د نور رحمت تر کې ډله هغه د خلقیانو په نامه او پیژندل شو چې دوي د اخبار نوم خلق او د ببرک ډله د پرچم په نامه د پرچمیا په نامه او پیژندل شو چې دوي د اخبار نوم پرچم خو رسمی نوم د دواړو حزب ديموکراطيک خلخ افغانستان و یو بزنتم د یوه نوم لکه خو په عام عرف کې یو ډول د خلخ په نام یو ډول د پرچم په نام د 2006 په نظام کې وځ دخل شو ور دخل شو کله منت ورځې کله د زائر شاپ نظام چې دوی شروع کړ په پونټونو کې په لیسو کې په مکاتب کې په مؤسساتو کې هر چیرې هر چیرې هر چیرې اټبا شروع کړ حلقې شروع کړ درسونه و دې لنن ادبيات به خلکو تر ترجمه کول دې لنن کتابونه به ترجمه کول د روسانو ناولونه به راوړل روسانو قصې به راوړل چې کومونیست ادیبان او د فلسفه او د نظریه او د ادبيات خلکو کې څنګه نشرك نشرك خلق نشرك نبي دلتا خلق ادبيات نشرك نشرك مسلسل نشركول مسلسل نشركول نبي افغانستان دي خلق يولو يبرخ خلق نوي نسل نوي زبانان دوی پدی افتخار کشمنگ چی کمنستان یو د کمنزم د کامن ناخسر شو د کمنس شتوی <تصفيق> <عامتا. تصفيق> د تا نه ده د ما نه د ر عامدي کاونزم عام آ عامديځکه شو ته مرتي که نه پاار ک دی کمونستانو بیا دلتهېدن دي سره دخمنې د ملا سره دمنې د محرب ور سره دمنې مشر سره دمنې حاجي سره دومنې دي او مخور سرړی سره دمنې بلاخه د دوی تنظمونه د دوی ادبیات د دوی دا کفر بیا سره براله شو نور عزت اله پر ملنډه وهلي په پیغمبر پر ملنډه وهلي او په اسلام پر ملنډه وهلي د پم دې جریان کې وم د فعالیتونه کې و خلکو چې د دې د عزت ولید په دې ولس کې د مسمانانو حساسیتونه د خلاف راو پاره د راپورته شو مسمانانو هم کوشش وکه هم په مسجد او محراب کې هم په وहांतو نو مکتب او مدرسې کې راپورته شو خلک یورو حرکت خوځښت په خلقو کې را پیدا پا شو او بیا دغه خوځښت کابل په پانتون کې پختګی ته ورسېد پوښ شو ال طبيعې وډل زوانان نو چې بااستعداد زوانان زوانانو، به درد زوانان با به احساسه د زوانان دوی د زیني استادانو نه متاثر شول چې هغه استادانو په مصر کې تحصیل کړي وو او په نور زایني تحصیل کړي وو او د اسلام د مفکرین او د علما او نظریات او ادبیات او افکار داور معلومه او غیبیه ترجمه کړل ولودل دې ځوانانو ته په لاس ورکړل هغه استادانو پټ پټ به کار کاوه او د چون شون سرشار و دوی براله کار کاوه نو بیا په پوهنتون کې د غړل خلک چې نه نسب حکمتار کې د استاد الله دی اغم معامله ور سره وکړي چې د الله په علم او دی الله په میزان کې د سره مناسبه په دنیا کې خدای اسلام سره جفا وکړه د jihad سره جفا وکړه د مجاهدین سره جفا وکړه د کفر سره ودریده کفار ته یې غټ بامونه را خوشی کوي الله دې هغه معاملې ورسره وکړي چې دې د سره مناسب و دي الله پعلم کې خو په هغه وخت کې د خسرایو د دې د تورته د سیاف او د خلق د راپورت شوه د کمونستانو مقابله په پونتونکي شروع کړه چې په پونتونکي د دې مقابله شروع کړه دوی لېسو کې په نور اداراتو کې هم خلکو کار شروع کړي چې ارشاد چوپ شو چې دوی راپورتونه به په دوی باندې بندیزونه او فشارونه هم وسلات او د کمونستان په مخېب دروازه خلاص کړ. چې کومونستانو په مخېب دروازه خلاص کړ او دوی زندانونو ته واشل وی ترل وی او هل تهدید لاندې کړ او مختلف فشارونه په باندې نو کومونستانو ود ډېر او کوله په دولتي ادارو کې ډېر داخل شو او فوز کې ځای ونیو. فوز د کومونې سي نظریاتو سرهاتو کو فوزیان د غروالان حتى مشران جنرالان د خلکو د دینه متاثر شو. شکل داوود خان راغی ظاهر شابنی کو د تاو کوله د ترزویو او د خور مریو داوت هغه چرغه هغه مختلف چلو نو جهاد په دې ټوټه لنه کې ولس کې پیدا کې چې آبادی وکي چې بندونه مندونه جوړ کړي نبي شخو ته ملکونه ته لاسوه غزاوه د مرسته په دې سلسله کې بیا په خپل کابینه کې او خپل خلکو یي خپل دولت کې کمونیستان ته لګ ډیر ځای ورکه زکه دوه ډیر و او ال تشوروی نیس دی و شوری صحه تر له د دولت در له او پیسې اند له دی الهو تخنیک اند له د ندی دی لار نه شزه شوری به د افغانستان سره عبادت کی کمونیستان د ځان سره ملګری کړ بل اخر به یده روسیا ته پیو سفر باندې لاړ التبه برژنیف د سره په د و زو کول او به یده راغي برته برژنیف او کېوبل ریس جمهورو دی شوری اتحاد نو التریدا په وسه شدته یی داسه امیرانه لهجه باندې خبرې کولې بیا درته ویل چې زاید یو آزاد ملک ریس جمهوریم ته ما ته داسه خطاب مکه ولکایو لاسلاندې سړي اغه مجلس په نمای کې پریخو دراو ته په خپل هم بيدینه سړی ودی دیندار نه خو دغه حادثه د ټکان او په دې پښو شد افغانستان د ماده زوال سبب کې د شه خطرناک خلقتي نبي او اوختل چې دغه مخف جبیره او اوته سعودی تهلاړه او پاکستان سره رااببد اب هغې برته ترمیم کړه نور رسیو یک باې و برې د په د سفر کله د سره یو کمونست وزیر و د د تجارت وزیر او محمد خان جاللار نومیده ده دغه جالر د ټول جریانات وی دله د ملک فیصل سره و قتلل دته د بوتو سره وتل د نور خلکو سره وتل په کې د بټو سره و کتل د نې یوادون کې نو نور ریسو غران سره وکتل نوبیا د جرالار ته د ټول شین ور معلوم شو او د ز دي د اوتخان د معلوم شو چې کدا خان ال تلاړ شي نو د منګه به خو بټي روباسي زکروسانو د سر بده وزو کوله او نور هو یودون ورتدي هم کاری واده ورکړه د اوتخان شدل ترغه سم دستي د کمونستان مشران بندیان کړه یا الله په خطر نه د دې خاطر شې د دې خلاف م نه کوډه تاونه کومونستانو تر دې وخت ته خیر شي غزولې وي په پانتونوو مدارسو مکاتب په نور ځایونه کې چې د د دوی مشرانو بندیان کړه نو اف اسلامین چې د تاریخ ملګری وو اغا د کوډه تا نقشه جوړه کړي و ته تیاره ببرکه ترکه یو د نورګری دا بندیان کړی وه دا په کور کې او پهطبسمم د شپې پلیس راغله دا هم بوت چې دی بوته د د د کوتا نخشه شهتییاار برابره کړی د د په کورې او لور پیدا شو وه د د لور پهلهتو کې د ښځې را وړله پیس تلا تهه نهغله پیس تلا تهور نغهله د بوت بندیر کوشا پات شو چې پات د خپل ښه مخکې پوکړی وه پلییس م د پات د دویې طبباخې خلکو ته نکښه ورته ورکړو بیا د کابل د ځیردار د فرخينا او د باګران د ميداني هواینه او د نور زینونو په وسی افسران راپورته شو په هرګ باندې بمبار مو کاو هرګ معاشره کو دوتخانه وواجه او بیا ټانک وروسو د کابل ولایت کې سره نږدې زندان او د مات ماتک او هغه ټول راوګستل شبابي وسترل تلته رادیو تلویزیون یې ولايو ټنګونو سره ورغلیو بیا سلام تنظیم اعلان وکاو چې په افغانستان کې انقلاب کامیاب شو او داوت خان او د یحیی کورنۍ ټول لمنځ او نو په افغانستان کې دین دیموکراتیک نظام وي دیموکراتیک دوی هم خپل نظام ته دیموکرəsi وایلا دوی څکل راغلل نو بیا یو نو شو کومونیزم راته کوم د کومونستانو کودتا همدا وشو تر دي ورسته به د او د دي, دي, أو, أو, دي, دي, دي, دي او افغانستان کې به یو څو لرسکا ل مسلسل جنگ و ویني تویدل او د دوو میلیونو انسانانو وجهل کېدل د شلو لکو انسانانو وجهل کېدل د پنځو میلیونو یعنی د پنځو سلک خلکو مهاجر کېدل بکو را کېدل او افغانستان په کڼواله باندې بدلیدل د دي دي جنايات او تفصيلات دا به ان شاء بیا تراتلو کې درس کې واینن به فهم دی زی بسکو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك